Június. Június elsője. Miniszteri farvíz. Ejti költők, mit tudtok az életről? Fogtok egy pohár vizet, az asztalra teszitek, azt már álmodjátok is beléje a kicsi cseppet, mely kiválja a nagy sziklát. Meg az óceánt, amely elhordja a nagy hajót. Meg a szűziesen érintetlen tengerszemet. Meg a tavaszhizáport, hizáport, melyben kacagnak a szerelmesek. Meg még a holvadást, mely árvízzel sodorja el a házakat. A mosdás utáni tisztaságot, a szomjoltás jó érzését, a fagyból bejőve behörpölt leves zamatát, a lucskos bőrigázást, a kádvizet, mely megöregíti újunkon a bőrt, havat, latyakot, jeget, kocsonyát, fröccsöt, könnyet, vért, sejtnedvet. A víz megfullaszt és éltet, öntöz és elnyeri a titanikot, hűsít és megdermeszt. Áldott víz, átkozott víz. Mindez egy pohárban, ismétlem Eti költők megéritek a pénzeteket. természet természettudósok nem metaforáztok és nem szimbolikáztok. Ti aztán az igazat szóljátok, csak is a víz tiszta igazat. Beszéltek a nagy körforgásról, arról, hogy poharunkban a víz több ezer méter mélyről jön több millió éve. Legalábbis az ásványvíz cég így hirdeti. Ha szétfálogatnánk az előttünk álló pohár tartalmát szigorú tudományos alapon, Okvetlenül találnánk 20 molekulát a macsupicsú ormántanyázó felhőből. 36 a Grand Canyonból, 17 a Niagara feletti párából, 200 az Antarktisz olvadó jegéből, 66 a Golfáramlatból. Kicsiben a világ. 52 molekula egy miniszter veséjén haladt át, 37 pedig egy csavargóén. Négy részecskét még az ősember izzadt ki a leült mamut termete felett lihegve. Azóta utazik felhőkön, pocsolyákon, gletcsereken, csepkőbarlangokon, forrásokon, zuhatagokon, záporokon, ködökön át. És akkor még nem is utaztunk az anyag pingponglabdaszerű atomjai a protonok, neutronok, kvarkok és glónok bolygórendszerei között az egészen parányi mélyére, a szubatomi valóságba. Tiszta költészet, nem? Éj, hey, tudósok, megéritek a pénzeteket! Június másodika Suhanók az amszterdami reptér sima betonján két gyönyörű ember suhan. Egy férfi meg egy nő. Szőke fej, bababőr, kék szemek, tökéletesre gyúrt test. Rendőrruha van rajtuk. Egy-egy szegvény nyergében állnak, zsiványosan manővereznek az utasok és bőröndök labirintusában. Két óvodás. Van valaki amúgy? Á, de hogy csupa szeméttel sikerült összejönnem. Kicsestek velem, nyalogathattam a sebeimet hónapokig. Nekem nem kell egyik se. Ja, rohadékok. Én is totál meguntam. És mire izgulsz? Törpefák, bonszáj. Nyesegetem őket naphosszat. És hálásak is, épp csak meg nem szólalnak. Jobb, hogy nem beszélnek. Ha tápot kapnak, nőnek. Ha megbetegszenek, ápolom őket. Ha hazamegyek, nem mászkáltak el sehová, várnak hűségesen. Nem követelnek szexet, kaját, nem hagyják szét a büdös foci cipőjüket. Ja, azt tuti, én mélyeget gyűjtök. Csendes dolog, levelezek más gyűjtőkkel világszerte, Izgalmas, ritka Mauritiusi blokkot találni egy eldugott kis blogon, vagy egy értékes darabot valamelyik hibásan nyomott Erzsébet királynő szériából. Mindegyiknek van sztorja. Lenyomozom a térképen, el vagyok vele. Hetente szakkör, évente kongresszus, mindig más országban. Kilenc különböző helyen jártam. A gyűjtők jó fejek, nem verjük át egymást, nem is tudnánk. Ezen a szinten mindenki kajakra ért hozzá. Sose fogyunk ki a témákból. Gondolj csak el, a világ összes országa több mint száz év összes bélyege. Mi még szoktunk postán levelezni, átküldözni, ha valami újdonság jön ki. Nézd, mennyi párocska utazgat itt, ezek azt hiszik működni fog, pedig... a ja, tiszta hülyék. A két gyönyörű ember tovább sohan. Június harmadika Aluljáró kistene Fiuka nincs kis időd, eltölthetnénk együtt. Erre a kérdésre hat év teológia alatt senki sem készített fel. Állok zöldfülüként, papi civilben, a nyugati aluljáró viharában, rockerbolt, női magazinok, ócsó paprika, ócsó könyv, ócsó pia, ócsó lemez, ócsó bugyi, bedagatarcu hajléktalanok, McDonald's, gírosz, talpon álló, plusz ez a kérdés. És ha inkább az ontológiai istenévről dumálnánk, az omnipotenciáról, mint minden lehetséges és szükségszerű igazság birtoklásáról, az egy isten eszenciális és akcidenciális attribútumairól? A szemébe nézek, és tudom, hogy ez pont nem az a vizsga. Ó, drága szent lélek, segíts, ne legyek megalázó, fenhéjázó, okoska, kegyeske, ne legyek egy csomó minden, ami ennek a halára sebzett embernek ártalmára lehet. Próbáltam artikulálni, nem dadogni. Fülig vörösödtem, ezzel nincs mit kezdeni. Vállára tettem a kezem, és mintha nem is én mondanám, Sokkal többet érsz annál, hogy most lefeküdjek veled. Kiszakadt a zsák. Főtiszteletű atya, ezt vajon honnan szülte, ő nem olyan nő. Két szép gyereke van, a kislány tisztára jó tanuló, olyan büszkeség. Honnan szed ennyi okosságot? Már most lepipálja az anyját, ami nem nehéz, de mégis. Nekik nem lesz ilyen életük. Ő gyűjt nekik. Ő neki mindegy, megszokta. Nem, ezt sosem lehet megszokni, csak beletörődött a gyerekei miatt. Az anyja, nagyanyja is így élt. Piszkosul nem könnyű szabadulni főtiszteletű atya, aki átélte, tudja. Az emberek szerint ő büdös ká, biztosan élvezi, a ilyeneket pampog. Talán élvezné, de csak még nem jön egy perverz, akit szurkálni kell, vagy még el nem kenné a száját a strigója. Ő csak azt kírja Istentől, hogy a gyerekeit áldja meg mindkét kezével, magának semmit se. Darabig örült, hogy telik cigire, aranyláncra, farmerra, cipőre, míg a többiek semmiért güriznek. De most olyan, mint egy kiégett odvasfa. Ugye, az nem így megy, hogy itt most ő letérdelne, és a főtiszteltő atya meggyújtatná, Mindent elsorolna, micsoda megkönnyebbülés lenne. Se baj, ha az, az állat letöri majd a derekát, rég a kuncsavtokat kéne halásznia. Menne misére is, de a procnépek elhúzódnak. Szégyelli magát, ahová nem való, oda nem szok menni. Isten ne verje meg a büszkesége miatt. Azt se tudtam, fiú vagyok vagy lány, ami kábé teli találat. Egy pap férfi is, meg nem is. Június negyedike Pikpak secpec Ne félj, amíg engem látsz, én vagyok a férfi a háznál. Megbügykölöm, cica, szétkapom a szifont, egy vödörbe belemosatom a szutykot, öntöm a kert végébe, aztán ámen. Secpec meg lesz, semmi dugulás, úgy megy le a víz, hogy éhaj. Tudom, akad a kertkapu zárja. Néha át kell mászni a kerítésen. Nem öröm. De szerencsére a család minden tagja van olyan kondiban. Nem is muszáj többé átmászni. Megcsinálom. Semmi az. Ha egyszer nekilátok, kicserélem a körtét a nyavajás kerti lámpában. Vége a sötétben motorkálásnak. Van is ebbe való izzó. Tudom is hol. Kettő perc. Kihajítom a nagy létrát, két csavar ki, körte cserél, két csavar be, létra visszavisz. A kerítést? Na na megdrotozom. Ne jöjjön be az a rohadt kis vakarcs összetolni a kertet. Úgy befonom, elmegy a kedve a furakodástól. Egy betongerendát is lefektetek alulra. Ne jusson ásni. azt a dögöt kellene megrúggosti, majd nem akarne a más kertjét összet Meg lesz, ne félj. A szárító aljára is ráerősítem azt a két deszkát. Kigondoltam, hogyan kell. Ez a sok idő, a kigondolás, amíg a jó ötlet megszületik. A többi pikpak megy, olyan talpa lesz. Nem döntél a teraszon a szél, garantálom, bízd ide! Nem fog kiszáradni a berkenyebokor. Ott parkol a nejlonzacsiban, ahogy a Starkel kiszállította. Nem felejtettem, a múlt héten is említetted. Fel vagy jegyezve az agyamban, csillagom. Olyan biztonságban őrzöm az adatot, mintha svájci szépben tartanád. Vagy a NASA szerverén. Gödrötások, alá kis nem túl közel a gyökeréhez, nehogy kisüsse. Addok vizet bőven, hadd szóljon. Égig fog nőni az a cserje, terem, mint az öreg ördög, ha Isten is úgy akarja. Biztos ne hívd az asztalost! Megigazgatom az ablakok ajtók pántját. Tekerek párat az imbisszel, már is jól jár, kis van az ilyesmi. A gyerek íróasztalának a kereszt merevítője az az ez a gyenge pont. Mindig ez megy tönkre. Mondtam, ne rugdossa, mégis rugdosta. Sokat tanulni való, benne van az ideg, ki tehet róla? Van ám a műhelyben jó kis fanyag, mindenféle méretben. Mi lenne, ha engedtem volna kidobni? Siránkoztál költözéskor, minek ez a sok deszka? Használt vesszük, de használtám. Megcsinálok mindent. Régóta húzódik, ezt aláírom. De felrakom a képeket a falra, bevágom a polcot a szekrénybe, felfúrom az akasztókat, beleeresztem a padlóba a tompító gumigolyót, ne üsse szét a szekrényt az ajtó a kitört konnektort kicserélem. Minek szerelőt hívni? Van itt férfi erő? Csak nem pont most lesz. Muszáj munkába szaladnom. Kivádászol le a mammutot, angyalom? Na ki? Június 5 -e. Az ember, aki az utcán evett. Jó napot feljelentési ügyben jöttünk. Hadova Kornél? Igen. Neve? Az előbb neve Hadova Kornél. Születési helye? Budapest. Születési ideje? 1974. július 12-e. Nem 13? De, bocsánat, ha zavarban vagyok. Nem ismeri a születési dátumát? Ha izgulok, elrontom. Most izgul? Mondhatni, igen. Miért izgul? Rám ijesztettek. Szóval ijedős. Személyigazolvány száma? Hű, a régebbit fejből tudtam, de már is megkeresem. Nem szükséges. GL 489563 Ha tudja, akkor minek ez az ügymenet? Maga tett feljelentést? Fel, vagyis én. Zaklatásért? Igen. Zaklatottnak látszik. Ki jelentett feljelentést? Nem tudom. Nem tudja ki ellen? Név szerint nem. Egy férfi. Bravo. Felére szűkült a a köre. Hogyan zaklatja? Eszik. Hát talán ne egyen, forduljon fel. Eh, csak ne itt. Ne hol? Ne itt a házam előtt. Ettől megőrülök. Megőrül. Hm. Itt eszik a háza előtt. Pontos a hol? Ott szemben, az ablakból látni. Nincs ott senki. Csak ebédidőben eszik ott, meg reggel, meg este. Direkt írtam, hogy olyankor jöjjenek. Mi nem tudunk össze-vissza kiszállni, munkaidőnk van, és számos feljelentést kell kivizsgálnunk. Igen, de így nem látják az aklatást. Majd elmeséli. Már elmeséltem. Igen, de nem valami részletesen, az ördög a részletekben lakik. Mi teszik az az ember, mikor jön ide, miért hiszi, hogy ez önellen ellen irányul? Reggel 7.30-kor érkezik, délben 12 órakor, este pedig 18 órakor. Fél óráig marad. Ennyi idő alatt elfogyasztja, amit hoz magával. Olyasmi teszik, amit a benzinkutó lehet vásárolni. Honnan tudja? Láttam onnan kijönni. Kémkedett utána? Csak láttam. Kémkedett. Ha időben jönnek, igazoltathatták volna. Szép festményei vannak. Van mit a tej aprítani, nem? Hogyhogy? Hogy? Aki ilyen festményeket vásárol, örököltem. Gazdag a puci elhunyt. Gondolom ettől rémszomorú. Részvétem. Szóval ráér az utcát kukkolni, míg mások dolgoznak. De kérem, zavarja ez az ember? Miért nem vág vissza? Hogyan? Átmehetne a háza eljenni. Fogalmam sincs, hol lakik. Ügyes fiú, kényomozza. Ez a maguk dolga. Nekünk nincs vele bajunk, csak magának. Megüssem, leszúrjam, lelőjem. Sok krimit néz. Ha ezt hallottam volna, hivatalból feljelentést kellene tennem. Ellenem. Maga fenyegetőzik. Június 6, -a. 14. Lajos és a pingvinek. Gyerekek, nem láttátok a pingvinemet? Konkrétan itt hagytam. Mondtam, hogy ne piszkáljátok, nem játék, nem plüsi. Munkaeszköz. Állatvédőként hogyan oltalmazom azt a szerencsétlen jószágot, ha azt sem tudom, hová rekkentitek? Ágy alatt fiókokban néztem. Egy pingvin nem tűnhet el csak úgy. Nyisd ki a szádat, nem etted meg? Nyisd ki a méhűtőt, nem fagyasztottátok le? Mire itt pingvin, az hiányzik. Nem házi állat. Talán vadállat? Hallottál már olyat, hogy megvadult pingvinek téptek szét egy jámbor adóhivatalnokot alaszka partjainál? Nézd, milyen szeliden totyog elő a kamrából. Úgy tűnik szereti a Nutellát. Ez nekem is újdonság. Nagyon összetartó pingvin család. Bűn lett volna szétszakítani. Mikor hozzám jöttél, azt mondtad, olyan romantikus, hogy meg akarom menteni az állatvilágot. Nem volt szó róla, hogy itthon csinálom, de ez átmeneti állapot. Amíg jobb megoldást nem találok. Milyen édesen összebújnak. A mikkanapénkon. De hát nekik nincsen. Igazságtalanság nem. Lassan a jégtáblákat is kiolvasztjuk a lóluk. Egy pingvincsalád megmentése nem csinál telet, de tennem kellett valamit. Ne hozzam haza a munkát. A munkám az életem része. Jön velem. Mint a 14. Lajosnak mondanád, ne hozza haza az államot. Miközben pont ő az állam. Felvilágosult abszolutizmus. Tanultátok, nem? Csak egy példa. adjuk. A lazacot, amit anyád szülinapjára vettünk, ne keresd. Így is le kellett mennem halért. Macskatápon nem élnek el hogy mindenhol. Ennyi túlzás. Abban a sarokban egy pingvin sincs. Leszámítva azt a kettőt a függöny mögött. Hagytam volna, hogy halomra dögöljenek a környezetvédelmi hivatal előtt. Feljöttek a tüntetésre, de a menetrendülő gőzük se volt. Képes lennél megölelni egy olyan férfit, akinek lelkén ártatlan pingvinek vére szárad? Hadi állapot, ennyi. Van kis guánoda a pincétől padlásig telefosva erős kifejezés. Jó, a polcokról kamikázék vetődnek a nyakunkba, a fürdőszoba átjáróház, a WC vízesésként funkcionál, a hűtő burizóna. Egy pesti lakás nem ideális élőhely 30-40, vagy legfeljebb 50-60 pingvinnek. Az állatkert nem vesz át már többet, de ura vagyok a helyzetnek. Jön a tél, akkor nyerünk egy kis időt. Gyerekek, kiböngészte ezen a gépen a fűszeres pingvin tokány receptjét? Június 7-e Fordított flashmob. Olyan ez, mint egy fordított flashmob. Nem az van, hogy a tömegből sorra előlépnek átlagos öltözetű és kinézetű emberek, az egyik zenélni kezd, a másik csatlakozik hozzá, majd egyre többen kezdenek muzsikálni, míg végül összejön a jó kis szimfonikus hangzás. Ez pont az ellenkezője. A koncert véget ér, a taps megritkul, mindenki hazamegy, és viszi magával az élményeket. A zenekar tagjai pedig levetik az estéit és a smokingot, és beöltöznek köznapi embernek. Pecáznak, kosaraznak, bonszájt növesztenek, templomba járnak, közébben vásárolnak, gördeszkáznak, kőpapírollót játszanak a gyerekeikkel, gumicsirkét dobnak a kutyának, és kiteregetik a mosást. A zene viszont nem szűnik meg. Ott marad a fejükben. Örvénylik, pörög, halkul, viharráfokozódik, fokozódik, röbdös, trillázik, dörömböl és keringőzik. A muzsikusok köztünk járnak, hozzák viszik a dallamokat, az akkordokat, nem is halljuk. Csak azt látjuk, hogy lekésik a buszt, tűrik a gyermekük hisztijét, piszkálják a fogukat, fásultan beledöntik arcukat a napsütésbe, kétségbe esetten keresnek valamit a táskájukban, vagy elolvastak egy üzenetet a mobiljukon, és csorog végig az arcukon a könyv. Este pedig újra összeáll a zenekar, és a teremtés kezdődik előről. Június nyolcadika. Élő irodalom történet. Ha megöregszem, ledobom a magamra erőltetett klasszicizmus békjóit. Fityiszt mutatok az aranymetszésnek. Hímrimre, szándékosan nőrimmel felelek. Imádni fogom a ragrímeket. Ízetlenül népieskedem, ahogyan a kabarékban szokás. A legríghatósabban gitses, pátoszosan mélyértelmű versem kellős közepére beillesztem a fosató szilvaszót, és a korrektorok sem húzathatják ki velem. Kezd elterjedni, hogy nem vagyok százas. A legkülönbözőbb álneveken mérges kritikákat írok majd korábbi, köztiszteletben álló műveimről, melyeknek akadémiai tagságomat is köszönhetem. Barátaim és pályatársaim titkos kárörömmel jelentetik meg lapjukban ezeket az aljas méreggel fecskendezett írásokat, és mikor találkozunk, sajnálkoznak, mondván ők nem értettek egyet vele, de hát a vélemény szabad, és ez az obszkórus igazán nívósan küldötte engem a búzsba, szavam sem lehet. Nincs is, küszködöm a röhögéssel, el magam. Plenáris üléseken belefingok a néma csendbe, és kijelentem, hogy a levezető elnök füléből szörpamacsok lógnak ki. Zsembemből előrántom az izegő fülszörnyírót, úgy kell megakadályozni, nehogy tetlegességhez folyamodjam. Egy végtelenül unalmasan előadó zenetörténész hölgy hervad dekoltázsába pesgőtöntök a fogadáson, mondván, ami befolyik, az úgy is kifolyik. Cseles nadrágban megyek el a díjat átvenni március 15-én, és miután érdemeim elismerése véget kezembe nyomták a polgári érdemrend fokozatát. speciálisan tépőzáras bűvészgatyóm a földre hull. Ott állok elefántormányos tangában a kamerák keresztüzében. Jót búvárkodom egy halbolt akváriumában a karácsonyi pontok között, és az erről készült videót feltöltöm az internetre. Záróképként egy világdíszes tálon hasalok, paradicsomok, répák, karalábék társaságában, szájamban citromkarikával. Gyászjelentésemre rátetetem azt a fotót, melyen fél éves vagyok, egy ízléses báránybőrön fekszem, közszemléletéve mindazt, amivel a mérsékelten bőkezű természet megajándékozott. Egy biztos. Bármennyire szeretnétek, nem fogtok egy könnyen elfelejteni. Június 9-e Dió Örülj, hogy nem töröm el a lábad. Nagyapád eltörte volna a lábad. Sajnos már nem él, mert ha él, nem most eltörni. A lábad. Igazságosan. Nagyapádnak mindig igaza volt. Soha nem rúgott volna bele egy dióba. Felvette volna, hazaviszi, megtöri, megeszi. Élet van a dióban. Vagy felteszi a kerítésre, azért legyen akié. De az utcai dió mindenki. csak azért nem, aki belerúg. Az ilyen szégyelje magát. Örüljön, hogy él. Örüljön, hogy a két lábán megy haza. Bezzek, ha nagyapád élne. Kár, hogy nem él. Június 10-e. Édességek. Mi lehet édesebb, mint egy hordó mézet csurgatni egy hordó kólába, majd juhar nyakon önteni, és megcukrozni kicsikét? Mi lehet édesebb a király mint mintha egy múmia húsos újbegyeit szüretelték volna le, beáztatva töményt cukormázba, mely tovább élteti a finom tapintások tömkelegét évezredeken át? Mi lehet édesebb egy icipici nőnél, akinek még a kislábúj körme is csillámokkal van kifestve? Háromdimenziós pilláiba beleakadnak a denevérek, spagetti pántjába pedig a sóvár torreádorok. Mi lehet édesebb, mint az úr nevének mazsolás kalácsa? Feltámadás után tormával, sonkával, újhagymával, lápszagú retekkel, duruzsoló családi plegykákkal, felrobbantó klorofillal a kertben. Mi lehet édesebb, mint énekelni az esőben? Csuromra ázott rigók rossz tekintetétől kísérten ugrabugrálni klotgatjában, a kihasasodott ereszről víznyelvként ömlő zuhatakban, és táncolni a föld tengeinek ütemére. Mi lehet édesebb, mint az édesburgonya édesköményel? Friss füvekbe forgatott friss zöldségek, balzsamecettel megbolonított veganasi, hozzá kis csülök, míg az állatvédő liga néz. Mi lehet édesebb, mint a felhők vatta cukrát harapdálni? Ahogy gomolyognak, morog a láthatár, süvöltelek a vihart előző széláramok, ringatózik az ember a teraszon függőágyában, ágyában, és egy könyvet olvas, melyben valaki lemászik a kiszáradt kút mélyére, ott gondolkodik az életéről, és eszeágában sincs felkapaszkodni. Mi lehet édesebb, mint egy fiatal férfi, aki önfeletten kergetőzik a kajlakutyával, miközben leszáll a hűvös nyári este, és a frissel locsolt kert páraszagú lehelete húsos zöldségeket ígér, és elviselhetetlen lassúsággal megszületnek sorra a csillagok. És az a fiatal férfi én vagyok, vagy legalábbis belőlem lett, hús a húsomból, csont a csontomból, hamarosan megnősül, és elhagy mindörökre. Június 11-e itt az élet, ott a halál. Feri, mi történt? Kérdeztem a telefonba. Épp csak benyitottam, rögtön csörögtem őt. Mondta, fogalma sincs, mire gondolok. Váza leverve, virágok szerteszorva, könyvek a padlón, állólámpa feldöntve, kanapé felhasítva, tükör betörve, diványpárnák a földön, falak vérrel összekemve. Feri áll a leesik, nagyot koppan. Tegnap átjött begyújtani, minden rendben volt, mi lehet ez? Kettőt léptem, hoppá, sejtem. Cipőm orrával megérintettem a mozdulatlan tolgubancot. Megtapogattam, fagyos, hideg. Bagoly a házban. Minden ablak zárva. Ferinek volt egy gyanúja. Füleség, fagyban felkucorodnak a meleg kéményre szúnyók állni, De ha elnyomja őket a buzgóság, belepottjának a kürtőbe. Hopp, a másik. A kanapé mögött találtam. Szeme fennakadva, még piheg. Félve érintem meg, csőre fegyver, meleg még a test. A feleség már is átszaladt takarítani, lemossa a falat. Feri kiavidgatja a festést, ha kell. A bagoly miatt ne fájjon a fejem, ismerős az erdész, megmentik, ha lehet. Töprengtem, ahogy Pest felé hajtottam. Szegény állatok, nyomorult halál, az egyik túlélheti. Örülnöm kellene, bátyám kicsi fiát megyek meglátogatni. Isten hozott! Lóci! Írtam csetem még Németországból a tündéri fotókra. Legyen tőled jobb a világ, ismételgettem most. A kórházban aggodalom fogadott. A pici besárgult. Naposztatják. Van ilyen. A tejet fejni kell. Cumis üvegben kapja, csak nehogy elkényelmesedjen. Nem tehén az ember lánya, mosolygott, elgyötört sógornőm. Puszit adott. Megint rossz felől hajoltam oda. Az emigráns reflexei. Kis ilyen szájon csókoltam. Az üdvözlő puszik automatikusak. Bambán adja és kapja az ember. Mire átállnék, már utazom vissza. Sárgás testű viaszbaba éppen aludt. Kis pockok bömbölnek, rugdosnak, hadonásznak, prüszkölnek, bambulnak. Szia Lóci, a nagynénéd vagyok. Képzeld a kéményen át két szegényke bagolypottyant a házamba. Százszor is megmutatom majd neked. Hol hevert a váza, hol a tetemek. Sose fogod megunni a történetet. Megülelgettem bátyámékat, szerintem minden rendben lesz. Szerintük is. Aki aggódik, mindig ezt mondja. Mit mondjon? Beszállásra vártam a reptéren. Feri hívott. A nősténybagoly erőre kapott. Éjszakának nézte a nappalt, megtépte az erdész csúkját. Visszaengedték a vadonba. A házat rendbe rakták, nem kell aggódni. Nem kell, ismételtem. Mit mondhatnék? Június 12 -e. Gázolási irányelvek. Az önvezető autók új generációjának eredményei felülmúlják az ember által vezette járművekéit. Az automatika higgadtan reagál, ami számos baleseti szituáció megelőzését eredményezi. Az észlelő radarok villámgyorsan kiszámítják, hogy az útról lesodródó autó miként suhanhat el két fa vagy gépkocsi között, hogy a benne ülőknek miként eshet a legkevesebb baja, hogy az anyagi kár hogyan minimalizálható. A fedélzeti komputer cégünk etikai hitvallása mentén reagál. Az autó elé lelépő gyalogost felismeri. Célja az emberélet kímélése. Csak ezután következik a negatív mechanikai behatások megelőzése. A radar felméri a baleset résztvevőinek hátralévő élettartamát. Gyerekek vagy fiatalok esetében magas életkilátással számolhatunk, amit megdupláz, ha babakocsit toló vagy várandós kismamáról van szó. Az ikerterhesség abszolút prioritást élvez. Ilyenkor nem számottevő érv, hogy a hátulról belénk csattanó gépjármű nyugdíjas utasaival mi lesz. Az útestre lelépő idősek testépségének védelme kevesebbet nyom alatba, mint a kiskorúaké. Két-három személy elgázolása is indokoltabb lehet, mint a prémium kategóriás utasok testépségének kockáztatása. Kényesebb eset, ha változatos az életkori megoszlás. Mondjuk nagyapa lép le unokájával a kocsi elé, melyben egy nagyapa ül unokájával. Az automatika villám gyorsan megbecsüli az életkori átlagot, és ennek függvényében dönt. A rendszert összehangolták a társadalombiztosítási nyilvántartással. Mozgásuk szkennelésével felismeri a gyalogosokat és bekalkulálja a hátralévő évek számát redukáló betegségeket. Tekintettel van a hiány képviselőire. Mérlegeli egy üvegest vagy egy finom mechanikai mérnököt, egy bolti eladót vagy egy élsportolót nélkülöze könnyebben az emberiség. Merő demagógia egyes újságírók részéről modern, taigetoszként apostrofálni ezt a technológiát. Inkább üdvözölhetnék, hogy végre meddő erkölcsi és skrupulusokat félretéve gázolhatunk át a rozogább egészségű vagy szakmájukat tekintve könnyebben pótolható egyedeken, illetve fékezhetünk be, ha a hátulról érkező gépjármű beteges és banális foglalkozású utasainak felszámolásával apró lépést tehetünk a jövő egészségesebb génálományú és célszerűbb munkamegosztású társadalmának megteremtése felé. Június 13 -a. Bölcsesség útja. Ami nem öl meg, az megerősít. Ami nem erősít meg, az legyengít. Ami nem gyengít le, az kakát sem ér. Ami kakát sem ér, azzal kár foglalkozni. Amivel kár foglalkozni, arra rá se Amire rá se fütyülsz, annak nincs is dallama. Aminek nincs is dallama, a soseles sláger. Ami soseles sláger, azon sose sírod el magad. Amin sose sírod el magad, az nem hat a szívedig. Ami nem hat a szívedig, az nem pacemaker. Ami nem pacemaker, azt nem kell cserélni. Amit nem kell cserélni, az örökérték. Ami örökérték, azt őrizni kell. Amit őrizni kell, az a legdrágább kincs. Ami a legdrágább kincs, az az egészség. Ami egészség, az nem feleség. Ami feleség, az félegészség. Ami félegészség, az lustaság. Ami lustaság, az jól esik. Ami jó esik, az futó zápor. Ami futózápor, az biztos kergetik. Amit biztos kergetnek, az biztos nem menekül. Ami nem menekül, azt utoléred, mint a sántakutyát. Ami sántakutya, az hazugság. Ami hazugság, az nem lehet igaz. Ami nem lehet igaz, az még attól könnyen valóra válhat. Ami könnyen valóra válhat, az egy álom. Ami egy álom, az nyaralás. Ami nyaralás, az feltölt. Ami feltölt, az szilikon. Ami szilikon, az tiszta műanyag. Ami tiszta műanyag, az még lehet piszkos pénzből. Ami piszkos pénzből van, az egy mosolytól megtisztul. Ami egy mosolytól megtisztul, az az emberi szív. Ami az emberi szív, az egy sötét verem. Ami egy sötét verem, abba most nem menjünk bele. Amibe most nem menjünk bele, az a befagyott folyó. Ami befagyott folyó, az az elmúló idő. Ami az elmúló idő, arra nincsenek szavak. Amire nincsenek szavak, arról szebben beszél egy pillantás. Amiről egy pillantás szebben beszél, az csak egy nézet. Ami csak egy nézet, az nem a teljesség. Ami nem a teljesség, azzal nem ért magad. Amivel nem ért magad, az nem colstok. Ami nem colstok, az mérhetetlen. Ami mérhetetlen, az égigér. Ami égigér, az fa. Ami fa, az nem szervetlen. Ami nem szervetlen, az hozzánk tartozik. Ami hozzánk tartozik, az a mi kölyke. Ami a mi kölyke, az nem támad ránk. Ami nem támad ránk, az nem öl meg. Ami nem öl meg, az megerősít. Én megmondtam az elején. Június 14-e. Pecások gatyában. A Melbournei öböl gyalázatosan csúnya. Elhagyatott, szemetes, a lecsúszott lakosság rettenetes viskókban húzza meg magát. A kocsik szétrohadnak, az ócska házakat gyakorlatilag úgy dobják utána nulla dollárért, csak vidd. Nem éri meg idejönni, kivéve, ha az emberi nyomor legmélyebb bugyraiban szeretnétek vájkálni, fiúk. Ezt vigyorogva mondta nekünk Robert, idegenbeszakadt hazánk fia, a jótékonyságáról is ismert ügyvéd, miközben a Fishen chips-et a világos fehér matróz színekben tüntető, fakorlátos kis kikötői vendéglő teraszán. Fúj a szél, kezdődik a tavasz így november tájékán. Már hazai az eper, érik a mangó, lassan ki lehet főzni kisüstinek is. A konty alá való ágyas mangópálesnek nincs párja. A víz alól kiabálnak harsányzöld moszatok, vérvörös sziklarétegek, citromsárga homok. Pecások lógatják a zsineget, narancsszín darú hajbókol, a motorcsónakok ringatoznak. Fenn a domboldalban egymást licitálják túl az extravagáns üvegpaloták és a federális stílusban pompázó cizellánt öntött vasrácsukat villogtató békebeli villák. Az egyik ilyen fatornyos, takaros, többemeletes emeletes kastélyka állami elmeszanatóriumként funkcionál. Itt tengődnek s eszik a társadalombiztosítás keserű kenyerét, a türkis tengerőből távlataira bambuló ápoltak. Siralomvölgy, de tényleg. Robert kettős licenszel bír. Belelát a magyar és az ausztrályok útvesztőibe. Mérhetni magát aranyárban. Nemrégiben egy több mint egy milliárd forintnyi dollára rúgó Sydney örökség felett bábáskodott, de a szabott munkadénál nem akart mohó lenni. Minek? Kenya a Egy ilyen kaviárt homárral? Gyermekei jól keresnek, a sírba minek minden gyémántköveket? Szaval, kórusban énekel, pecázik. Igaz, családja nevet rajta, mert kifogni nem szereti a csúszós alakat, csak lesni, várni. A fellépés jól sikerült. De abban a dugiktelt Melbourne-i színházteremben jó, volt két-három magyar. Ülnek a wifi a kultúra le van fütyülve. Robert hiába hirdette az eseményt mindenütt. A közönségünk mind helyi volt. Élvezték Mozartot, Brahmsot, Lisztet, Bartókot, Kodályt. Egy lassan ötmilliós fiai, Vastapsa, záró Kodálynak. Röpke ráadás, oda tettük keményen. Öltöző csak a lányoknak. Mi a színpad végében leeresztett függöny mögött tudtunk átvedleni. Gyümölcs, ásványvíz, perec. Csak a zsinórpadláson történt félreértés. A taps elcsitult, bevonultunk hátra, szerkó le, ott álltunk ingben gatyában. Mikor is a technikus nem a színpadfüggönyét ereszti le, hanem a miénket húzza fel. És a szedelőcködő közönség szem előtt ott áll pár tucat gyönyörű magyar férfi egy szál alsóban. Kitört a vastaps. Ekkora sikerünk még nem volt. Talán nem is lesz. Június 15 -e. Rétegek Azért jó a földszinten élni, mert bár a régi barátok mind elkoptak már, kibejárnak a nappaliban a járókelők. Sietnek, vagy andalognak, inni mennek, vagy kocsmából szálingóznak, suliba rohannak, vagy suliból jönnek botokat rukdosva, a zsírrétegeket akarják lefutni magukról, vagy kiöltözve újabb zsírrétegekért mennek a vendéglőbe. Ha nem vágyol a nagy népvándorlásra, berántod a függönyt, van egy úri szalonod. Azért jó az első élni, mert nincs a szádban az egész világ. Ha kimész az erkére cigizni, a fejükre hamuzhatsz. Nem teszik tönkre a virágaidat a ládában, és nem dobálnak be csikkeket, nejlonokat, csoki papírokat. A méregdrága országúti biciklidet is tárolhatod itt. Nem másznak fel nincs, vagy ha igen, másra fája foguk. Azért jó a másodikon élni, mert nem füstölnek telibe az autók. Alig hallod a repülőket, és madárfos is ritkán csurran végig az ablakon vagy a száradó lepedőkön. Mintha lenne egy plusz konyhád. Tél végétől őszig az öntött vas boronatárcsán sütöm a húsokat, csak néha üvölt át valaki, hogy éhes vagyok, ne kínozz, kiáltok: tarts ki a serpenyőt, dobok bele. Azért jó harmadikon élni, mert az pont középen van. Átszólsz felfelé is, lefelé is. Hellóka, nincs csak két tojásod, pár bacon, és neked magdika, paradicsomod meg zsemléd, átszaladok. És összejött az ebéd. Nem az, hogy trehány volnék, de szolidaritás is van a világon. Viszek pitét a beköltözőknek, Zorin meg segít, ha a bicajok elromlanak. Mi se számlázzuk ki áfával. Azért jó a negyediken élni, mert békén hagy a sok nyűzsi lakó. A legtöbb az én szintem alatt él, Fütyülök rájuk. Szökő évben, aki megyek az erkére ellenben, zseniálisan belehet látni a házakba. A sötétítő függönyre kamerákat szereltem. Megy az élő közvetítés, Összevesznek, romantikáznak, gyereket nevelnek, főznek, egyszállt örülközőben táncikálnak, szitkozódva bütykölik a fűtést, földhöz vágják az elrontott palacsintát. Mióta rájöttem, mi folyik a fölöttem lévő erkélyen, a padlásablakon keresztül lelógattam egy borszemnyi kamerát, és jól szórakozom. Azért jó az ötödiken élni, mert senki nem csorgat a nyakadba viráglocsoló vizet. A lentkerekes kisautók se a fejeden. Tiszta a levegő, illatosan száradnak a ruhák, és munkaidőben, mikor a szemközti házban nincsenek odahaza, kifekhetsz meztelenül megmerítkezni a verőfényben. Eltűnik a ház, az utca, az univerzum, fekszel aranyba bugyolálva, mint egy fáraó, a nap gyermeke. Június 16. -a. Temetés. Amikor először mentem temetésre, pont a nagyi miatt. Csodálkoztam, mert egy hatalmas kertre hasonlított. Tele szobrokkal, meg virágokkal, meg fűvel, meg fával. Kérdeztem, hol vannak a halottak. Anya azt mondta, hogy psszt, elbújtak a földbe. Volt zene, meg uncsi beszélés, meg lángoltak az óriási gyertyák, a nagymamit dobozba tették, mint egy babát, és kötelekkel leeresztették a földbe. Nem tudom, hogyan szedjük majd ki, ha akarunk játszani vele később. Rá is túrták a földet, mint egy hatalmas homokozóban. Az emberek sírtak, Biztos akartak volna még játszani a nagyival. Ennél okosabb felnőttek lehetnének. Mostantól valamelyik Playmobil figurát fogom nagyinak hívni. Úgy játszom vele. Ezt ők is megcsinálhatnák. Mellettünk egy néni mutatta, hogy csöndben legyek, és azt mondta, ilyen kicsi gyereket nem kéne ilyen szomorú helyre hozni, aminek még nem tudja tisztelni a méltóságát. Anya mondta mérgesen, hogy majd a néni unokája akkor jól nem megy el a néni temetésére, és akkor meg lesz tisztelve a méltósága. Ezek után a néni többet nem nézett ránk. Előrefelé sír tovább. Június 17 ike Zseni sors. Ez az öltönyös senki azt hiszi őfingotta a fogyasztói társadalmat, pedig az én művészi gondolataim tartják mozgásban a világot. Nem tetszik a pofám, csak fehérek ülhetnek erre a padra, Ezt tüvölti. Honnan tudja, hogy a lelkem néger? És miért kell kiakadni azon, hogy lehánytam az antilop bőrcipőjét? Vesz másikat, vagy odadobom a tornacsukámat, neszel, mint Jézus Krisztus. Most meg azon izél, hogy felrepett a szemöldöke. Ver az élet, ki sem mizett, bánt az élet, halára gázol. Mikor a földön heverek maga tehetetlenül, hozzám dörgölőzik, nyúlós csókokkal életre bűvöl, hogy még hosszabban gyilkolhasson. Gyűlöl engem, mert érzékeny vagyok, tiszta és ártatlan, szememben az ég vakító kékje. Gyűlöl, mert bátor vagyok, és szabad, mint az ellensége vérével festett testtel napnyugtába bámuló benszülött. Nem tudok enni adni a gyerekemnek. Milyen világ ez? Milyen társadalom? Az égre kiáltok fenyegetőzve, és meghúzom a viszkisüveget. Milyen mocsok drága ez is, de rosszabbat nem ihatok. Nem bírja a gyomrom, mocskosul érzékeny a lelkem. Az orvosaim összeesküdtek. Azt mondták, ha iszom, labilis leszek. Sajnálják ezt a kis jót is. Kárhozzanak el mind. Miért nem ugrott félre, ha nem kell a tornacipőm? Honnan ismerném az ízlését? Jó ízlése van azért. A barátnője itt ült a padon. Elmeséltem neki, hogy anyám kukába dobott. De egy kutya kiturkált onna nejnon zacskostul. Majdnem meg is kóstolt. Mondtam, a nők mindig bántanak, elhagynak, kiakadnak, nem értik meg, hogy bepunnyadt kapcsolatunkat úgy lehet legjobban felfrissíteni, ha megcsalom őket. Pénzt akarnak, mint a gyerekeim, de honnan venném? A fű egyre drágább, a dílerek rohadt kapitalisták a zseniál állarcában. Az a nő eltilt a gyerekeimtől, a szívemet tépi ki. Te ilyet nem tennél, jó és édes vagy, mondtam az öltönyös barátnőjének. Az öltönyös hisztizett, ezt nem hiszi el, randizni jött. A lány leintette, hagyd ezt a szegény embert. A lány gyáván volt pedig sóvárgott rám, egy igazi férfira, de amikor belemásztam a dekoltásába, sikoltozva itt hagyott. Már nincs erőm elkuszni a tornacipőmért. Egyre távolabb ringatoznak az aszfalt tengerén. A lányok mind kívánnak, ahogy elhaladnak előttem, gyönyörű lelkek. Nem számít nekik, hogy beszartam, behugyoztam, csak a társadalmi elvárások porrázára kötötte őket a sok állam titkár. Tettetik, hogy meg sem hallják, amit kiabálok. A volt nejem, az a fantáziátlan liba feljelent, pedig tíz percenként küldök sms neki és a gyerekeimnek. Megtiltaná, hogy törődjek velük. Nem találnak még egy ilyen művész lelket, mint én. Június 18-a. Megveszekedett realizmus. Az épületben már senki nem tartózkodott rajta kívül. Miféle megszállott akarná még este kilenckor is a könyvelés számadatait ellenőrizgetni? Neki se kutyája, se macskája, minek sietne haza? A sötétbe boruló épületet bajós hangok töltötték be, mintha nyikorgó léptek közelednének, ami ugye nem is lehetséges, hiszen az egész épületben mindenütt puha padlón jár az ember. Igaz átvillant az agyán, hogy itt korábban szerelőcsarnok volt hajópallóval, de hiszen az olyan régi ügy. Különben is, ha valaki... Hát ő biztosan megveszekedett realista, nem hisz az eféle szellemhistóriákban. Harsányan kacag az oltalmazó szentkristóférmeken, a tollas indián álloműzőkön, a démonkergető harangocskákon, kolompoló bambuszrudakon és eféléken. A rejtélyes nyikorgások, zörgések, kattogások, sóhajtozások csak nem akartak szűnni. A fűtés, gondolta, de súlyosan tévedett. Mert a légkondi volt. Bár egyesek szerint e kettő ma már ugyanaz. Június 19 -e. Dugovics. Gyerekek, miért tartjuk hősnek Dugovics Tituszt? kérdezi a tanítonéni. Lelőtt egy orosz katonát? felelik a gyerekek. Leszúrt egy német katonát? felelik a gyerekek. Folyik a vér! örül meg Pistike. Gyerekek, hogyan halt meg Dugovics Titus? kérdezi a tanítónéni. Lelöpték a bástjáról, felelik a gyerekek. Leugrott a bástjáról, felelik a gyerekek. Elég béna lehetett, teszi hozzá Pistike. Egyébként az uszadában, meséli Pistike, nem a Rolandot a vízbe, de ő meg belekapaszkodott a fürdőgatyomba, és magával rántott, és a gatyát is lerántotta rólam, és ott úszta a pucéron, Ő meg úgy lobogtatta a feje felett, mint a győzelmi zászlót. Június huszadika. Nem hiszem el. Jön a kedves vendég, hogy beragadt az a nyomvad kenyérpirító. Leszek szíves megoldani a problémát, azért tartanak engem. Bagett nélkül nincs reggeli, és látom ám, hogy a vékony szeletekhez méretezett nyílásba belegyömöszölte a bagettet. Fél óráig piszkáltam ki evőpálcikával. Nem hiszem el. Jön a kedves vendég, megpakolja a tányért, gyümölcsokhurt olíva bogyóval, a szalt paradicsom áfonyalekvárral, teteire tetejére májkrém meg rántotta, megszorva nagy szemű szőlővel. – Egészségedre, öcsém! Ha ezek a művelt franciák, milyen legyen az Albán? Nem hiszem el. Jön a kedves vendég, hogy kirándulás lesz, el kell hagyni a hajót. Felkészül Szibériára. Röppennek a puffat szendvicsek a tasóba, paradicsom, paprika, tojás, csirkecom, zsebre. Visznek mindent, ami mozdítható. Tasakos mézet, édesítőt, cukrot, teafiltert, lekvárt, majonét, kecsöpöt, kiskanalat, kést, asztalkendőt. Az egyiknek úgy vettem ki a kezéből szeliden a balzsamecet kiöntőjét. Nem hiszem el. Jön a kedves vendég, hogy a kaviárra alergiás. Kicsattog a szája. Reméli, nem akarom megmérgezni. Nehogy olyat adjak neki. Bedagad a torka. Elsősegéj el, különben megfullad. Aztán az esti fogadáson rabolja a tálcáról a kaviárt. Szólok, vigyázzon vele, mert allergiás. Felháborodik, hogy képzelem. Ne szóljak be. Tömi az arcába tonna számra. Nem hiszem el. Jön a kedves vendég. Kicsi tojástartóval meregeti le a meleg vizet a főtt tojásokról. Hordja az asztalához ingajáratban. El nem tudtam képzelni, mire kell neki. Hát a kávéját higítja vele. Nem hiszem el. Látom ám, hogy az idegen vezető csaj meg két másik lány izzadva a lihegve ügyködik az egyik kajutban. Próbálják a matracot kicibálni a helyéről. Kérdezem, mi a pálya? Nem tudom értelmezni a helyzetet. Trambulinozni akarnak, vagy mi? Mondják, megfordítják az ágybetétet, a kedves vendég fejjel a másik irányba fordulva szeretne aludni. Ezek baromira tudnak valamit. Két mozdulattal megfordítottam a takarót és átraktam a párnát. Nem hiszem el. Június 21-e. A Struc. A Struc alapító tagja volt a térségi hagyományőrző csoportnak, és ritka gerinces állat lévén tartotta magát keményen. Télen-nyáron viseletben járt. A kötelező fehér harisnya, szorosra tekert fehér sál, a csipkeszegélyes fekete bundácska, a Struc lét elengedhetetlen kellékei, melyeket évszázadok hagyománya szentelt meg. Egy éplelkű struc nem mászkál deziguál cuccokban, sem indián poncsóban, sem flitteres tütűben, se lepattant reppergönzben. Ő beéri avval, hogy az ami. Nem vágyik más lenni, mint ami. Érti, érti, a labilis lelki egyensúlyú strucoknak szükségük van cuccokra, holmi struc cuccokra, de ő nem kedvelte az eféle puccot. Kettőt jobbra, kettőt balra, mint a mágnás miskában. Fejed bele a talajba, ne szólj szám, nem fáj fejem. Amit nem látok, abból nem lehet bajom. A forró nyarakkal, a sziklás talajokkal és az igazán kemény telekkel időnként meggyűlik a baja. De hát a puklik elmúlnak a csőr helyrehozható korrégaragasztóval. Kicsit sejpít ugyan, de a lelki egyensúlya kibillenthetetlen, és mióta előbb gondolkodik, s aztán cselekszik, azóta betonon állva csak szemérmesen hóna alá kapja a fejét, így ötvözve a hagyományőrzést a modern kor követelményeivel. Június 22. -e. Ádatlan bénaság Itten dolgozok érted. Kiteszem a lelkem. Leszakad a karom. Hasongat a derekam. főzöm az ebédet. Hol a hála? Gyerekkorodban a kedvenced volt a káposzta. Órák óta rotyogtatom. Tegnap gyúrtam a tölteléket. Negyven gombóc. Erre jössz a savaddal, hogy nem bírod. Nem szégyeled magad? Ha összeesek, arról is te majd. De legalább örököltök utánom. Elmosogatom a szennyes edényeidet. Se baj, hogy mióta élek ezt csinálom. Kijön az eccémám. Szétrohad a kezem, te meg terpeszkedsz ott, mint a török basa. A káposztádat önthetem a kutyának. Elszedbe se jut, hogy segíthetnél is. Idenne gyere, azt kéne, hogy úgy csinálj, mintha mosogatnál. Sértegettségedbe mindent összetörsz és összerogyfacolsz. Győzzek takarítani. Úgy én is el tudok mosogatni öt perc alatt, hogy az összes tányért, poharat földhöz vágom. Az nem nagy konst drága mulatság. A kis özvegyi nyugdíjamból tengődünk. A véremet szívod, a magad segélyét eliszod, a hányásodat takarítsam fel, a szutykos cucaidat pakoljam a gépbe. Kértem én, hogy mosogass, hogy szívességet tegyél. Ne tegyél szívességet! Azt hiszed, ilyen olcsón megúszod? Egy kis testéklásig motoszkálással kiegyenlíted a számlát? Ha azt a számlát benyújtanám, meg nem állnál előttem. Több kár van rajtad, mint haszon, az az áldatlan bénaságod. Ha sikerül elmosogatnod valamit, az koszosabb, mint előtte volt. Kétszer kell elsúrolnom. Rejtéj, hogy csinálod. Lábalat vagy. Felmosom a konyhát. Napi kétszer úgy össze Bejössz az utcai cipővel, pedig mondtam, hogy ne gyere be, de te bejössz. Mondtam, hogy ne, de te mégis. Nem csoda, folyton fel kell mosni utánad. Ne kapkodj a felmosóhoz, letöröm a kezedet, csak szétkened a koszt. Csinálod a plusz munkát nekem. Én pikpak végzek a magam ritmusában. Ötven éve pucolok el utánad. Megvan a rutinom. Ne ásd bele magadat. Nem a te dolgod. Egyszer mostál fel, akkor is olyan lett a felmosó fej, mint a fára olajban mártottad volna. Vajon honnan szedted azt a ragacsos izét? Dobhattam a kukába. Nem normális dolog, hogy egy ötven feletti férfinak én készítsem ki a pizsamát. Kivasaltam, nehogy összehugyozd, mint a vécét szoktad. Elfordulok, nem mintha nem láttalak volna pucéran. A szaros valagadat is én tisztogattam anno. De nem megyek ki a szobából azért se. Tegnap is fordítva vetted fel a felsődet. Mi lenne veled, ha nem lennék itt? Megvetem az ágyad. Húztam fel friss ágyneműt. Azt se tudod, hogy kell csinálni, hol tartom a dolgokat. Nem is mutatom meg, csak összeturnál mindent. Mi lesz, ha holnap feldobom a talpam, aztán itt maradsz és fetrenkhetsz a mocskotban? Erre gondoltál már? Június 23 -a. Szenzáció. Hamarosan beszámolunk a szörnyű balesetről, mely a fővárosban a Hortovszki és a Libatér utca sarkán teljesen lebénította a forgalmat. Sokkolta a járókelőket, kiborította a helyszíre érkező rendőröket, pánikrohamot hozott a környékbeli lakókra, akik csak napszemüveggel hajlandó kinézni az ablakon. A hivatalos közlemény értelmében egy vagy több jármű ütközött össze. Szakértőnk szerint sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy több, mint hogy egy, de a kárfelmérés jelenlegi állása szerint semmit sem lehet biztosra venni. Könnyen lehet, hogy a haladó járművekben egy vagy több személy tartózkodott. Szakértünk szerint nagyon ritka, hogy egy haladó járműben ne tartózkodna személy vagy személyek. A járműben vagy járművekben tartózkodó egy vagy több személy esetlegesen súlyosan vagy könnyen megsérült. Szakértők szerint sokkal gyakoribb, hogy egy balesetben, melyet haladásban lévő gépjármű egy vagy több utasa szenved el, megsérüljön valaki, mint hogy az illető vagy illetők nem sérülnek meg. Tartsanak velünk! A döbbenetes képsorokat helyszíni tudósítónk Janet kommentálja. Janet, ott vagy? Haló, itt vagyok. Szeretettel köszöntöm a nézőket, itt állok annak a háztömnek az oldalában, mely eltakarja előlünk a szörnyű balesetet, mely a fővárosban, a Hortovski és a Libatér utca sarkán sokkolta a forgalmat. Lebénította a járókelőket, pánikrohamot hozott a helyszíre érkező rendőrökre, kiakasztotta a környékbeli lakókat, akik napszemüveggel néznek ki az ablakon, amint az innen is jól nem látható. A kiadott hivatalos közlemény értelmében egy vagy több jármű ütközött össze, melyekben egy vagy több személy tartózkodott, akik közül egy vagy több súlyosan vagy enyhén megsérült, vagy nem sérült meg. Egyszerűen nem jutok szóhoz. Szeretettel köszöntöm szakértőnket Tibort. Tibor, mi történt itt valójában? Mi az, amit a háztömtől egyáltalán nem láthatunk? Szeretettel köszöntöm a nézőket én is ennek a szörnyű napnak a verőfényes délelőttjén. Több évtizedes szakmai tapasztalat birtokában nagyon óvatosan merek fogalmazni, hiszen a vizsgálat korán sem zárult le. Jelenlegi állás szerint biztosra vehető, hogy sokkal nagyobb valószínűséggel ütközött össze több autó, mint egy, de ezt felelőtlenség lenne határozottan kijelenteni. Mint személyes véleményemet megfogalmaznám, hogy a haladó járművekben egy vagy több személy tartózkodhatott, mert ritka ugye, hogy egy vagy több haladó járműben ne tartózkodna személy vagy személyek. Korai volna kizárni, hogy a járműben vagy járművekben egy vagy több személy súlyosan vagy könnyen megsérült. Több évtizedes tapasztalatom azt mutatja, sokkal gyakoribb, hogy egy balesetben, melyet egy vagy több haladásban lévő gépjármű, egy vagy több utasa szenved el, megsérüljön valaki, mint hogy az illető vagy illetők egyáltalán ne sérüljenek meg. Vissza a stúdióba, szép estét önöknek, soha ilyen szörnyűségben ne legyen részük, és amint hasonlóan izgalmas fejlemények adódnak az ügyben, azonnal megszakítjuk adásunkat, és visszatérünk ide a helyszínre. Június 24 -e. A DJ. Egy DJ, aki ránézésre semmiben sem különbözött a többi húgyagyú, hereverő, bepunyat magyar DJ-től, akikből minden négyzetméterre legalább kettő jut Magyarországon, DJ Viagrának nevezte magát, de mit jelent egy név? Egy név semmit sem jelent. Bele volt esve a saját egójába. Egy ideig, mint az várható volt, spillerkedett, májerkedett, mert azt hitte, ettől agyasabbnak látszik, és rámázhat a kiscsajokra, akik még nem láttak karónvarjut. Az iq -ja a tömegvonzásnak engedelmeskedve lesüllyedt az életszínvonal alá, egészen a bokájáig. De senki se vette észre, még a kiscsajokra is rámázhatott, mert tényleg nem láttak karónvarjut. Magyarázat nincs. Június 25 e Hanna mondja Csak mi voltunk egymásnak, én és Fá ő. Egymás kezét fogtuk a furgon hátulján ülve. A batyunkat kiforgatták. Mérgesek voltak, hogy nincsen semmink. Pedig mondtuk, hogy nincsen semmink. Arcunkba nyomták a géppisztolyokat. De úgy se tudtunk mást mondani, mint hogy nincsen semmink. Látták ők is. Agyon lőhettek volna. Kevesebbért is agyonlőttek embereket. Nem embereket, keresztényeket. Nem számítunk embernek errefelé mostanában. Dicsőség véget vetni az életünknek. Homlokunkon ott az átok jele. Ha nem tagadjuk meg a hitünket, semmi esélyünk. A gyerekek már Európában. Ha küldtek repülőjegyet, meglátogattuk őket. De eszünk ágában sincs hozzájuk költözni. Itt születtünk, itt is halunk meg. Skypolunk az unokákkal. És fáj, hogy ritkán dögönözhetjük meg őket igazán. De ez a sorsunk. Isten adta az eget fölénk, a földet alánk. A tükröt kellene szembeköpnöm azon a napon, mikor kimondanám, uram, elhagyom a földet, melyen él nem rendeltetett. Fáő kezét fogtam, mikor abban a sötét templomban hevertünk több száz másik emberrel. Éreztem a dohány szagát. igen volt már dohánya. Erősen meggondolta, mikor sodorjon egy-egy cigarettát, -egy egyre vékonyabbakat sodort. Hevertünk megmaradt ruháinkon a templom jéghideg padlóján, füllett emberszakban, sokféle hortyogásban. Kinti fény szitál be az íves ablakokon. Mindig azt vártam, üvöltő harcosok törnek be géppisztolyjal, rajtunk ütnek, de elhesegettem a képeket. A félelem nem az úrtól való. Barátok segítettek, volt hol laknunk addig is. Nem néztek ránk ferdes szemmel. Nem éreztük, hogy ingyen élők lennénk. Mások jósága tartotta a felszínen. A gyerekek folyton üzengettek, küldik a repülőjegyet, ne őrüljünk meg, de mi maradni akartunk. Épp most, épp itt. Sírtunk, mikor újra láttuk az otthonunkat. Sírtunk az örömtől, a fájdalomtól. Mi volt, és mi lett? Fá már nem úgy emelgeti a köveket, mint hajdan. Kellett a segítség. Mások jóságából épültek újra a falak. Mi maradunk. Ki maradna, ha mi nem maradnánk? A szívünk hasad meg, ahogy látjuk a fiatalokat. Itt is, ott is felröppennek túl, családostúl, mint a madarak. Elmennek, vissza se néznek. Elszállnak, mint fájött cigarettájának füstje. Mi maradunk csak csikkek, akiket elszívott az élet. Június 26. -a. Kétes remény Szofiában a kétes reményhez szimzett szállóban szobám kulcsa a harmadikra szólt. Az ipari türkizmetállal befújt liftajtó kinyílt, és benyomakodtam egy bolgár takarítónő mellé, aki egy felmosóval áldogált odabent, és hevenyészett bolgár köszönésemet gondosan nem viszonozta. Elnézett valamerre elgyötört, bolgár tekintettel, már a pliocén óta így néz. A lift nem lassított a harmadikon. Egyenest az ötödikre ment, ahol egy lilaköpenyes, egy piros tréninges és egy almazöld otthonkás bolgár takarítónő már várt ránk. Nem szálltak be a liftbe az ajtóban támaszkodva megtárgyalták bolgárul az Európai Unió integrációs politikáját, meg hogy a kéménybe döglött galamb miatt rossz a fűtés, meg hogy egyikük lányának csak nem jön meg a menstruációja, nehogy már bekapta a legyet az a szerencsétlen. Persze könnyen lehet, hogy a hamisítatlan csevapcsicsa receptjét, a királypingvinek szaporodását és második Mihálycár bojárok általi meggyilkolását elemezgették. Más és más súlycsoportban indultak, és nagyon elszántak voltak. Végül megszállták a liftet, és szenvedélyesen folytatták az értekezést a létről, mint akaratról és képzetről. Az elsőn beszált két újabb takarítónő. Egyikük a másikat pedig űrözte. Vigyáznom kellett, nehogy meglökjem a kezét, a babra munka közepett. A pincében jött egy újabb. Fasírtnak való gyúrt éppen egy vajlingban, és végigkóstoltatta a nyers húst a többiekkel. A másodikon betolatott még egy. Úthengert vezetett, és a pliocén korszak ásványkincseiről szeretett volna információkat. A negyediken egy újabb bolgár szobaasszony a komplett rílai kolostort szuszakolta beközénk, és egy tolseprűvel portalanította a tornyokat. Köhögtünk rendesen. Végül megálltunk a harmadikon, ahol egy festett hajú és bajszú, pöttyös nyakkendős úr fogadta a társaságot. Legorombított mindenkit. Nekem öntözőkannát és porrongyot nyomott a kezembe, és ellentmondás nem tűrően kivezényelt a folyasóra. Bolgár nyelvtudásom hagy még kívánnivalót maga után, de minden nyelven kifogástalanul törölgetem az alumínium tokos üvegajtókat, porolom a koszlott futószőnyeget, törölgetem a dinoszaurusz csontvázhoz hasonlatos öntött radiátorokat. A szégyenkezve áldogáló, tetszőleges szobanövények körül foltok, mintha vizelettartási problémáik lennének. Látható, hogy locsolva voltak. A csevapcsicsa jól sikerült, éjjel halni nem fogok. Mindenkit üdvözlök. Június 27. -e. Körkörösség. Egy. A kockázat kezelő, miután beállt a garázsba, fejben 120 is bosszúsan összegezte a fejleményeket. Biztosan nem kapja meg azt az írországi áthelyezést, pedig akkor sajnos itt kellene hagyni a családját, és az a kis tűzről pattant Fernanda is épp véletlenül Dublinban parkol. Dühében belerúgott egy kavicsba, majd benyitott a házba. Kettő. Az autószerelő már megint részegen ballagott hazafelé, pedig meg lett mondva, hogy piásan többé benetegy a lábát. Azt gondolta, Isten adhatna jelt, ha változtatnia kell a sorsán. Ekkor egy kavics pattant elé nem is értette honnan. 3. Az autószerelő felesége idegesen nézett ki az ablakon. A gyerek azt más, a férj megint iszik, ez a kockázatkezelő meg milyen képű a szomszédban. Négy. Az ezermester rágyújtott, de az öngyújtója leesett. El akarta kapni röptében, megbillent, és lezuhant a létráról, pont bele az üvegház tetejébe, mely szilánkokra tört alatta. Öt. A kertész gyereke aki, mint mindig, most is az üvegházban játszogatott, sokkot kapott a tetőn át csörömpölve érkező véres szörnyeteg láttán. 6. A doki azt mondta, sajnálja, nem hiszi, hogy az ezermester valaha kikelhet a tolószékből, de a feleségét szívesen meghívja egy kávéra. 7. Az autószerelő mióta eltűnt a családja szeme elől, biciklis futárként dolgozott, most épp pizzát vitt a kórházba, és nem bírt ellenállni az ezermester felesége által ott felejtett vadonatúj mobilnak. Majdnem kijött belőle a havi a bérlete. 8. A kockázatkezelő arra gondolt, milyen jó, hogy a felesége belső ébítész, és sosincs otthon. Rágyújtott az autószerelő teraszán állva, a nő mindjárt hozza a kávéját. Bentről az aszmás gyerek köhögése hallatszott. 9. Az ezermester valahogy elérte ágyából az összes nyugtatót, és későn mosták ki a gyomrát. 10. A temetésen ott voltak a szomszédok. A doki gyengéden kondoleált a kacéran bánatos özvegynek. 11. A kezelő a gyászbeszéd alatt belemarkolt az autószerelő feleségének fenekébe. A nő finoman lesöpörte a férfi kezet, mintha csak egy szözt távolítana el a szövetről. 12. Az autószerelő ezt pár lépésről nézte. Épp az imént hozta ki a sírásók pizzáját. 13. Az ezermester felesége sehogy se találta az új mobilját. Ezért valaki megcsörgette őt, mire a betemetett sírból kísértetiesen cincogva szólalt meg a hang. 14. Az ezermester gyereke hisztériás rohamot kapott, mikor újra kiásták a sírt. Az orvos próbálta csillapítani, nyugtatót adott be neki. 15. A tor kellős közepén betántorgott az autószerelőből lett bicikli futár és balhézni kezdett. A kockázatkezelő és az orvos együttes erővel kísérték ki. Tizenhat. A kockázatkezelő dühösen igazította meg kifogástalan öltönyét, és dühösen belerúgott egy kavicsba. Tizenhét. A földön heverő autószerelő bambán bámult az elé pattanó kövecskére, és arra gondolt, minden egy kavicsal kezdődött. Június 28. -a. Azóta. A tavalyi befőttek, meg a tavaly előttiek, meg egy zugban tíz évesek is. A cukkini főzve nem nagy sláger, meg majd ki a komposztra. A karácsonyi fűszeres zöld paradicsom is mind megmaradt. Már évek óta. Az eprek, barackok, szilvák, medgyek szép sorban eltünedeznek. A sárga barackból egy sincs. A lecsók rég felszámolva. És a mustos üvegek is üresen várják az őszt. A fektetett gondoskodás átalakul bennünk mozdulatokká, gondolatokká, vérré, hővé. Valahol volt még egy ősrégi rumos dió, az azóta kivágott diófáról, mely azóta halott nagyanyám azóta eladott házának udvarán állt. Június huszonkilencedike. Festenise. A pultokon halmokban a véres koncok. A falon fradika az ász. A középső pultnál komorbika, őszes üstökű, bajszos férfi ember, keveset szól, csak a vevőkhöz. A nem első fiatalságát élő széparcú kasszás hölgyet, aki saját szavai szerint majd belehal az éjségbe, egy kopaszra nyírt nyurga hentes fiú eteti friss töpörtyű darabokkal a pulton áthajolva. A rántott hús képű idős hentes egy nénikétől érdeklődik, hogy van a dereka, jól teltek-e az ünnepek a lányáiknál két aszfaltozó májas furkára utazik. A negyvenes eladó, aki a sült felelőse időtlen idők óta, elboruló tekintettel meséli, hogy ő aztán soha, de soha nem volt orvosnál azelőtt. Erre azt mondják, a szívével van a baj. Egy papagáj tarkára kiöltözött úri nő már megette a véres furkát. Teatrálisan után rendel. Áradozik. Milyen omlós. A múltkor se volt rossz, de most ilyen kikeverték. Így, két essel. A fehér csempéről csattognak az öblös férfi hangok. A gesztusok szélesek, aki nem a vevőkkel kedélyeskedik, az darabol, lecsap a bárd, recsen a csont, platcsannak a kiszabott húsok. A srác vállán hozza a fél disznót, mintha a lenne. Lefekteti a deszkára, talán a kedvesével se bánik ilyen kesztyűs Vilognak a kések, nyílnak szét a testek. Az állópultnál harsannak a fogak alatt az uborkák, falatonként száll alá a mélybe a habos fehér kenyér, pacsmagolódik a torma, a mustár, fogak tépik a jófajta oldalast. Nyakkendős Jupi és foltos gúnyás kőműves, ipari alpinista és kisnyugdíjas együtt pótolja az elégett kalóriákat. Pusztulás és táplálkozás inga mozgása. Egymásból élünk, lelkecskéim. Isten nyugosztajon minden bánatos bocit, tuskófejű malacot, ámuló báránykát és zizzent ipari csirkét. Meghaltak, hogy élhessünk. Ádasség szent nevük. A keramit kövön a bolt mértani közepében megáll egy babakocsi. Az anyuka, aki idáig betolta, látványosan lefékezi. Pékony ápolt hölgy, karikás szemekkel. Mostanában nem sok ideje juthat fésülködésre. A karesznak szóljatok, Súgja reketten a főnök. Billleg is kifelé a koma vérfoltos fehér köpenyben. Virsli ujaival üstökét vakargatja, zavartan néz jobbra-balra, a kollégák lesütik szemüket. Mindenki rettentően dolgozik. A falatozók legyömöszölik az étel utóját, és távoznak. Az asszonyka fürgén földre löki a pult oldalába akasztott láncot, az idegeneknek tilosa bemenet feliratú táblácskával. A raktárban terem. Mikor értél haza? Hol a pénz? Ki az a jocó? Anyuka mondta, vigyázzak veled, nem hallgattam rá, hová tettem az eszemet, hogy bízhatok egy rakás szerencsétlenségben, semmi tartásod, milyen férfi az ilyen? Micsoda semmilyen ezek? lecsúszott férgek, utolsó fostalicskák, ilyenek közt a helyed neked? Odahaza vár a szép gyereked, minek szültem? Szültem volna a hupáknak, az már mercedes -el jár, munka után eszedbe ne jusson, várlak. Majd még megbeszéljük. Anyuka is átjön, jaj neked, ha késel. Mit képzelsz magadról? A kések hangtalanul suhognak, a vevők suttogva rendelnek, a kasszagép tompán csendül. A bolt közepén egy szemre négy és fél kilós hús darab alszik. Különbet festeni se lehetne. Június harmincadika Gubanc A hajgubanca, a mama mit tegyen, aki megtalálja? A te hajadat. A tegubancodat, a te, a te termékét, szőttesít, szövevényét, gombolyagát. Foglalata lomposságodnak, pongyolaságodnak. Szerettél pongyolázni, libegni a szobában fényes nappal. Pongyola pitypang. Használtad ezt a szót is. Tologatjuk a bútorokat, betoppanhatnál. Mi ez a felfordulás? Normálisak vagyunk, hogy az otthonodból cigányputrit csinálunk? A romaputri nem jött szájadra. A píszi korszakból kimaradtál. Nevén nevezted a dolgokat. Nem gonoszul, tárgyilagosan. Hiszen még élsz, akkor gyűljünk ide, mint a dögkeseljük, ha már feldobtad a mamuszt. Bár csak most is szeretnél megbotránkoztatni minket a haláról való fesztelen beszéddel. Mintha cimborád volna, vagy agyafogyott szomszéd gyerek, aki se füle, se farka nótákat gagyarászik a gangon. Tiszta hülye, szólnál a szó régi értelmében. Ki volt írva hajdan hülyék intézete? Hülye halál, hülye halál, jaj annak, kit előtalál, szerettél kócosan dalolászni. Ebben az összes nem illatos gubancban ott tekereg egy-két kacér melódia. Színezüst erdők során, engem is csak égve el, a két szemet szeretett legtovább. Mennek a bútorok Ukrajnába, mama. Világot fognak látni. Ott mindenki mindennek körül, olyan a szegénység. Te láttál ilyen szegénységet. Megbecsültél minden tárgyat, túlbecsülted őket. Minket szétretnek a tárgyak. Ki van hasasodva a házak fala a felesleges vackoktól, így is egymást tapossuk fekete pénteken. Zoli eltett egy festményt, a virágot tartó kislányt. Szerinted eredeti, szerintem vacak. A virág nem pottyan le, tartja a kislány fixen. Restauráltatni többen lenne, mint a vászon. Az evőeszközöket réka elviszi, a többi kuka. Tudod, a teljes jó sikára, erre a kincsre vállat vont a könyves. Francot sem érdekli ma már. Jobb, hogy nem tudod. Beállít Vali néni. Ő már életében is megmondta az öreg asszonynak, ja egyébként őszinte részvéte, hogy nem lehet ilyen röndözötlenül élni. Mit fognak csinálni szegény gyerökök ezzel a sok limlom kacattal. Hívnak egy konténőrt, manyikám, megy a kukába, mert nem lősz élő ember, aki meg tudná mondani, hogy ebből a hóbelemancból mi a fontos és mi a fölöslegös. Köszönjük, Valika, zárjuk be az ajtót, köszönjük az őszinte részvét nyilvánítást. Kevésbé őszinte is megtette volna. Mögtötte volna. A gubancodat, mama, hogy tároljam pormentesen? Hát mondd meg! Kimossam időnként az áparodott öreg lány szagodat? Az özvegyi éveket? A csípős megjegyzéseket, amelyekkel másokból is özvegyet akartál fabrikálni? Bekeretezzem, lepréseljem, mint egy növényt, mely a fejedből sarjadt? Hová tegyem? A horváthroziba? A bibliába? A momóba? Mert ez a kicsit szirupos regény volt a kedvenced. Állok a kezemben a gubancsal. Jön a réka, kérdezi, na, mi a gubanc? Hát ez az, mama. Látod, ez az.